تو ان رحیم الاحرحمان الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینو بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعُرُونَ ده سورة بقری دوئے ماہی اعبدی که نحر شبهات اعتراضات او داغی جوابات پرادلو پاندی داغی جوابو جدا دا اللہ الله دے دا اللہ لی گلیشوی دے دا سرا دشمنی دا دا اللہ سرا دشمنی دا ویم اعتراضو جدا سلیمان علیہ السلام تا پیغمبر وائی الان کې دیو دا د ګرو مولاو دا ری جواب او ما کفر سليمان دا دغه کوفر د اس رحمان السلام دا دونه ده کرے د رمه ترازو چې دا جادو تا کفر وایو په دی باندې الله ملکه رالي ګليو داغی جواب شو ما انزل على الملکین ببابل هاروت و ماروت وسهر باندي الله ملائک ندری علی غلی سدرما شبہ تمغ د صحیح الفاظ و معنی کې داغی شبہ جواب ولا تقول راینا کم الفاظ مشتدی وی نا بلشوا بها او چتنن یو خبره سبب الا خبره ماننسخ من ايه تن او نن سه ها جوابو شوګه مترازو الله ځان له نائبان نیوليدي او ته داغينه انکار کړي داغي جواب شو وقالو اتخذ الله ولدا سرا او پ جوابو نو ووم شبحوه چې ستا په نبوت د مون سره الله کی وکې دغې جوابو وقال لنه کفرو لوله یکلې من الله داره کافرو اعتراض دی چاغوی من دی د الله خبري وکې دا وې تر چې ذکر شي د خبرې په تورې جمله مو یو د اړ بیت الله بنیت لتوحید فلمتوا شرکون فيه دویمه مساله داوا چې دا, دا اخیری پیغمبر د ابراهیم علیه السلام دعا دا نتا سو ولید نه منعې او در ته در جمله او طرض داوه چې مسله د توهید د ټولو بی کرامو یت شد مسله دا پهبانې صیت کړی دی او بیا ابرایم و بنی نوولې تاسو دا مسله نه منی دا و اعتضاد او درې جم وطرض چې ذکر شي۔ اتم شوبھا چتنن یو طرف تا مخ کے سبابل طرف تا داغی جواب سی یقولوا سفها سرا نہم شوبھا روانه دا پمیس کې دا عمره مصلیحه ذکر کئي الله کریم فرمای یا ایها الذین آمنو استعینو بسبر و صلام اے ایمان خواوندانو استاینو بے صبره او سلا انداز غاړه ایدا لانا بے صبره په دین کا پدین باندې کله دلو سرا وز او پمس کولو سرا ان الله مع خابرین یقیننا الله ملگرید صبر نا گدې کملګرو کې سوغ ساسو قتل شي ناغت بس مړ موای ورا تقولو لمي یوکل فی سبیل الله اموات موای هغه چاته چې قتل شي بلار ادا الله کې ام واتونو پرشاندا مړو باندې ام واتونو هم ام واتونو چدي مړو دي بل احیا هم بلکی د ژوند دي کلا تشورون لیکن تاسو نه پوهیږئ الله کریم وای سوک ته الله په لار کې شهید شو د تاسو مړ موای او حالان کې په آیاتي کریمه کې په خپل داسې الفاظ دی اعلی امارات دی علامات دی چې الله کریم وموتمقتل ویل دی یو قتلو نو چې کله مقتل یو مړ دی او یو مقتول دی هر مقتل مړ ښا او هر مړ مقتل نوی معنی یو اگر چې هغه بم مرغ دے او بل قتل لے مر خو دته وی لیکي کی ابانت الروح یان الجسد چې د روح د بدن نه جوزای شي او قتل کې د روح جدا کېدل سره سره بدن چې د اغاز زخمی شوه دی په تور او په ډزو په ګولو لگے دلې ري زره زره شوه دی وینه ته تلدا اډو کې مات شوی دې کوم قسم د قتل چوي سنا سره د سره شوی مر هم دی او دا غې سره وینين ته توښه ودا دا, دا, دا پاس خو د مرګ په واسه ودا قتل نو ق مقتول هو تعالی ليختلو مقتول شوی دې الله کریم مدته وتا سمړ مل دواي سماره دا د موت و گن رازی. او غنیمت نه راضی او یو مان نه فکول دابل نه فینې گئی موت کلم مقابل له قوت حساسيه رازي لقسدی سوره بغاره کې 28 نمبر آیات کې تیر شو وکنتم امواتنا او ایتسملو مانا هستاسو کې نو ادم وې دویم موت مقابل لقوت آخیل رازی چاقل پا کنیوی ناغم میت تے مرد دے اوزا سورت آنعام آیات نمبر ایک سو بائیس کی پده مانا ذکر شوی دی دویم موت مقابل لقوت نباتی رازی زمک امردہ نصمان جروح پا کنشنان نبات شنکی نظر غنائی لکه دا سورت عراف ایت نمبر 57 کې بدیما با نه باندې راغله دی سلورم موت پوانه د غم او حسن واني غم حزن درد لکه صورت ابراهيم ايات نمبر 17 دغه کې هم او غم مراد به نه په کول د امام راغب باندې چې مفردات کې ذکر کړي دي کله چې د موت غنې معنی شوې د دیوي د یو د نفینا د بلې نفې نلازمی دارنګ احیاون حیات چې د ایدام په غنو مانو باندې راضی کله حیات صفت د باری تعالی لکه سورته اله عمران 20 آیات کې کله حیات قوت حساسیت او جهس پکې وی لکه سوره البقره 28 نمبر ایت کې کله حیات تیری قوت نباتيه ته وي چې زرغوني کول شي لکه سوره البقره ایت نمبر 156 کې کله حیات حیات اخرویوي وي لکه سوره فجر ایت نمبر 24 کې کله حیات قوت عاقلته ویلې کی چا قلب کی لکه صورت یا نام آیات نمبر 122 کی قلب بیغهم کی دل وی چې غم او حزن درد پیلو وی لکه هغه پدی آیات کی مراد ده او د زمون شیخ عبدالسلام رحمہ الله مختصر تفسیر داغه اصول البرهان کی دا تحقیق او حسن الکلام کی کتل شی کله چې د موت او د حیات غنې مانی دي ماده د حیات په قران کریم کې یوسل ات اتیا کرت ذکر شوه دا یوسل ات اتیا کرتا نو شهید یو طرف ته او مقتول الی شو وی دی او الله کریم و ایتاس اوت حموات موای دیو جنا امغه محتاج شو ردی توجیته اوری کی تاویل تا غدارچ تا ایتاس اوت حموات موای مرک عامل اکامل امواد مشان د عام مړو باندې دامله ندی دارنګ ایتاس اوت تا حموات موای مانغه مزدا ورته موای مصیبت زده اور تم وای دا الله په دربار کې ژوند دي او الله کریم ولې بهترينه زندگی ورکړا اودو مسلم شریف پر روایت کې راضی دوهت شهیدان چې کله صحابه کرام تپوس کوي نبی علیہ السلام فرمای دا غوی روحونه د شنو مرغو ججورو کې شنو مرغو په شکل باندې مرغیدي د هغوی په ججورو کې دغه روونه الله کریم اچولی دي او هغه ګرزی جنتونو کې سونه کوي بیا رای هغه پنجرو ته چې کمم د الله د هرار سره دي هوغې کې ارام کوي سچ دی نو الله اللیین کې د سر روونه سجرې مرغو په شکل کې مختلف په حالات د دغې روحو شته دګېره مسله دا چایا انبیاء کرام ته دي چې هغه د ټول انسانيت لب لباب دی او د ټولونو اوچت دی د دې په اړه کې نور تفصیل ډیر زیاد دی او صرف چې کم علماي دیوبن ورتوي د داوی مسلک سره او دوی د دې انبیاء کرام او د شهداو په اړه کیسه تاسیری مزاری کې لیکلي دي قاضي سنا الله پانی پتی رحم الله او دارنګ امام نصعي نصفيم لیکلي دي ارواح الان بي اي تخرج من جسدها وتصير مثل صورتها من المسك والكاپوريم دامياي کرام روحنا دغد جسدنا بهر شي بیا دا مشکو دا کافورو نا یو شکلو او صورتو پاغی کی وردن نجیم و تکونو فی الجنتی تاکلو و تشربو و تتنعمو جنت کی خوراکس کا کون مدون حاصره و تاوی باللیلی الی خنادیلا معلقاتن بیا رازی اغب پنجروتا چکم دار شرز وندیدیم دارنگے مفتی کی فایت اللہ رحمه الله و یا اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی حیات برزخی حاصل ہے جس کی کیفیت خدا ہی جانتا ہے لیکن حیات دنیاوی کہنا خلاف اہل سنت ہے دیت دنیاوی جون ویل داز اہل سنت او الجماعت او دا کہ دی مسالک العلماء آیات نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو عرطالیت حافظ ابن رجب اسقلانی رحمه اللہ ویلی بعد موتی وینکان حیان فہیا حیاتنو اخرویتن لا تشبو حیات الدنیا اوی پیغمبرو اگر کدھ مرک نپس بیام جوان دے دیں لیکن فہی حیاتن اوخرویہ تن دا اوخروی ژوند د دنیاوی نه دی بلک لا تشبع حیات الدنیا د دنیا د ژوند سره د سره مشابه هم نه دی فتح الباری صفه نمبر 270 جلد نمبر 10 دارنګ علامه خوت محمد درویش آغازه کرکې اسنل مطالب داغه کتاب دی پای کې محمد خوت دے او دروي ذکر او د مو شي امام شامير اي مولا مؤاصر دي وي حيات الانبياءه برزخيه لا يشبه حيات الدنيا ولا يشبه النوم حيات الانبياءه برزخيه جوان دا بی کرامو دا برزخی جوانده دنیاوی نه ده بلکه لا یشبعو حیات الدنیا ولا یشبع النوم در دنیا د جون سره مشابه ده او د خوب سره مشابه ده دارنګی مولا شان ورشا کشمیری رحم الله فیض الباری کی وَيَالْحَاصِلُ عَلَى الْبَرْزَخِ اسْمُ الِانْقِطَاعِ حَيَاةِ هَذَا الْعَالَمِينَ حَاصِلْداره چې برزخ او د نن دې د پاره د دې عالم د جن ختمې دلو او ابتداء حیات نخرى او ابتدار د بل جن شروع کې دلو دنیا د دنیوي جن ختم شوي دی یا بل جن شروع شوي دی هغه ته برزخي جن و یا ګټه انبيای کرامو لمشته شهدا العلماء استه زمون پاغي ایمان ده دارنګ ذکر کوي فيض الباري کي کی پاغي کيم ذکر ان القبور في الحس معطلات قطعا دارنګ مجموعه فتاوا دا ده مولانا عبدالحي رحمه الله پاغي کې لکې او فتح العزيز دارنګ ش عبدالaziz محدث دهلوي رحمه الله اغلی کې لیلی او مخامع الین او بالاۓ هفت او اسمان استو او پاینیا متصل سیدرتل منتها استو مخامع الین او دو اسمانو د پاسه لاندې طرفه د سیدرتل منتها سره لګی د لیری او بالای عام متصل ب پای راسته عرش مجید استو او برا طرف در عرشتو خی طرف سرا لگی دلی دیم بیاویو ارواح نیکان بعد از خبزو دران جامع رسندو در نیکانو روخونا پس دا غستلونا دا غزه تولا لیکی او مقربان یعنی انبیاء و اولیاء دران مستقر می مانندو انبیاء کرام مستدارنگی اولیاء کرام انبیاء کرام دغم و عزز دے کے پا دکی نوردار انگی صاحب صاحب الخزانت و روایات اغم لیکلی دی جب ارواح انبیاء اپنے عبدان مبارکہ سے نکلتے ہیں تو ان کو انہی عبدان کی مثل مشک اور کافور سے بنے ہوئے جسم مل جاتا ہے دغت و زندگی اگوی تا ملا گی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اوګه اشعار ذکر کړی دی هغه کې وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما فقد المحزوم مسلم محمد ولا مثله حتى القيامه يفقدون لذي ورکړے او غم زده انسانو پریشان دو نبی علیہ السلام باندې ولا مثله حتى القيامه يفقدون اور نبی علیہ السلام پریشان ہیں انسان تر قیامت پورے بیا سو کو رکین دارنگے فرمائی دو فل ان رب الناس يبقى محمد اثرنا ولكن امره كان مازيا سفير رزي الله تعالى علیکم من الله سلام و تحیتا و من العدن راضیان ارا حسن اعتمتا ہو و ترکتا ہو و یبکی و یدعو جدہو کانن آئیا وی نما حسن حسین تا یتیمان آنکل جاڑی اقپل نکا غاڑی و غوطا نمیلا بیگی نبی ریسلام وفات شویده اما محمد اللہ رسول کی وضیعت و ضاحت راشی چٹولو صحاب کرامو اجمادہ اگر چو عمر فاروق رضی اللہ تاہو اول ویلیو کچا داوی چو نبی علیہ السلام وفاد دیزه بے سر خلم کم سبال پاسی دو ویایو انناسو قد قلت لکم مقالتن بالامسیم وما کانت من کتاب الله اے خلق ما پرون یو خبر کڑیوار لیکن اگر دا اللہ دا کتاب نمانو اکڑی زخط آشویومام تفسیر قرطبیم لکلی دي تاریخ تبریوم لیکلی دي د ټول او صحابه کرام اجماع وا او فاطمی رضی الله تعالی ته منصوب دي او سبت علیها مصائب لو عنا سبت علی الايام سرنا لی علی ما ذا علا من شم تربت احمد الله شممد زمانه قواليام اول موخې تعات باکته را انکان او دلتی و بقعیا په ما موسیبتونه بار شو نوویلې اسلام دنیا نهتللی دی شوهده چې د ایمام کاسانی رامهولله چې دا یو ډیر لوی فقی انسان تیر شوي دی بدای او صنای کې کار و اما شهیدو فياه کامدنیا فتون یو شو مماللو تون فضو ووسیه تون کو عمرات او بعد د قظ هر چې شهید دی د ه کاامو دنیا په اعتبار سره غ مړ دی و فاد دی داغ مال به اپز د او دغه مال با به تقسیمیږې دغه اوس تونونه بافس کېږي او دغ ښ پس د عدت تیې ودلوونه په د کابالغستلی کېږي. ویشوی نو شهیدو جوانده دی کم زیگی که دنیا کی جوانده وی نوی مخخضا وی کچرده که ملی که جوانده وی, کی وی مغبر کیا قلمندو بیا بد بدکلی چی کلی بلخاوندو نو خضا دا جواندی سلی با بلکل رواوی انصاب با اثبتاوی آجیب خبر دا یو تا و یو خواهی ملی دل دلکوی یو طرف تو وای چې سمال موتا ثابت را او بل طرف تو یمړی اوري بل طرف تو حیات النبی ناجیبه خبره ده حیات او شو hazards داړه قولین متناقضین دي متارضین دي الله کریم فرمایي دي کې لا تقولو او په سوره आले عمران یوصل یوکم او ایام کې ولا تحسبن ذکر گئی داول ال لا تحسبن نا حالت کې نبی عليه السلام سره خطاب دي نو نبی عليه السلام خدا غوي جون لیدلو نو نبی عليه السلام ته تب گومان هم نه کېدوی ملدي عام چې دین او مت داوي ولا تقول لمن يقتلوا في سبيل الله عمات موعدا چا بار کې چې قتل کړل شو په رضا الله کې امواتونا چی دوی ملدی پشاند آم بلو باندیم یا دوی ملدی مانا غم زددیم بل احیاؤنا بلکی جوندی دی ولیکن لا تشورون لیکن تاسو نو پوئی گئی دا گوی پا جوند باندیم گورا که دنیاوی جوندوی نو پاغی زو تم پوئی او کماو تا پی نو پوئی ڈاکران خو بی پوئی گئی کنا پس طریقه او گوری چاو دا کلا نبزی حرکت که دی جونده دیم د دنیاوی ژوند باندې لا تشحورون بیا نه بیا دا ویل نو پکار کو دنیاوی ژوند دوی ته حاصل وي وای وایي شهادت ژوند دي خو هغه ژوند دی والا چې موږ پنه پوېو مانه د دنیا ژوند د اخرت ژوند د برزخي ژوند دي ولنبلو انکم بشبل دار شهيد ترا دمره مهنت کاو اوزان شهيدا او دی دنیا دی غمونو شما. او ورته د مارکیت انسده پاره د دنیا د غمونو نه پیغامه شمه او اخروی ژوند د خوشحالی ماته ملاوشي اگر شاعت نه نپس بیا مو دغه دنیوي ژوند او کړهو نه وي نو دغه داغي در دا دا دا شان سره مناسب نه ده نو ولنبلونکم بشئ مین الخوف والجوع بیا مستقر الارواح کم د دم یو مثال ده چې د روح په کمزه کې پاتې کیږي کمزه کی دې کوم ګن قولونه دی او قوالدار جنت کې د وينداري بابل جنت کې دريندارې عند القبور وي سلوورم دارې علين کې وي عالم ابن حزم لیکلي دي چې داروح د دا پیدایښ نه مخکي کمزه کې وو نو بس په هغه ځای کې داروح بیان پاتې کیږي او شرع اخیریۃ التہاویہ کے لیے کلی دی چواروا پر برزخ کے پخپل تفاوت باندھے دار جدا جدا مرتبہ دا بازی اعلی الین کی دی بازی ملئ اعلی کی دی بازی دشنو مرغوب ججرو کی دی بازی د جنت دروازو سر بندي دا مختلف اخوال دا مولانا عبدالحی رحمه الله لکری دی شیخ سب پال برهان کلی کلی د دې دو ولي وانا نبلو انکم بشئ من الخوف والجوع اخمخه امتحان بکم گا پتا سو باندي سما مولی غونی شی باندي د يرنا دلګنا منل ام ونقسم من الاموال او په کمواې د معلونو بااندې والفې او د نفتونو باندې وسه او د میوجاتو باندې او بس شخوا او زییرې ورګه صبرناکو تااک لې دونکو د الله کریم اوله تسللی ووررکې امتحان به راې خو بشي انګورې معمولو غونته کې دی که صلی الله داویچه په ما ټول عمر انتحان دی دا ټول عمر څومره دی دا خو سترګې رب نوم کم دی دا اخرت په مقابله کې نبی له سلام فرمایي چې دا دنیا دا ټول زندگی کول نه چې دنیا پیدا شوې دا او کله به دا دنیا ختميږي د دې ټول دنیا مثال اخرت مقابله کې داسې دی لکه یو سنے دا خچي گوتہ دریاب تخکدگی قل ينزو ر بماذب بمیارجو پس او دی ګوری چې دی ګوت سر سمرو و براغ لیوی دغه وبچره دغه دنیا دا اول طرف طرفه چپی وهونکو د دریاب دا آخرت دی دارنګي نبی ر سلام وي د ټول دنیا مثال دماشي دا, دا وزر دی د دنیا کې ګټول امتحان امتحان شي لبیا مراه بشه ان معمولی دی خامخا امتحان کوم گا پتا سو باندې بشه نو په معمولی غو نسيز باندې د يرنا او د خوف زکه مقدم کو تي د خوف وړي خطرناک شي دي پټولو کې ګورا توراتيو او, او یو روایت دی یو آیات دی تیلا اکثر ما يخاف منه لا يكون اکثر چې خلک پیریږی ناغه نه واخیږي ولیکن یره بتا دمرا خامجن کی ته داغه شی واخیږي دل بتا دمرا نغمجن کی اکثر ما يخاف منه لا يكون اکثر چې خلک د کم شین پیریږی اغه يره الله پاک نرا ولي بدباني اغه مصیبت الله په نرا ولي بیا دا يره چې دا ندار نور و مصیبتون نیر زیاده زکا چه بیماره دی تکلیفون دی غریبه دی خدا یر در طول نزیاده دا و علامه رازی رای مولاده دی یا مثال ذکر کئی و یکور در گرد و بیزده داری بیماره وی بی خپی خپی دیماتی شی شل دی وی خوا خورت واشا و خوا خپا می نخوری او که کې دا صحیح روغ را مټه ده او د زبرې په خوا کې او تړی نه د ګډه زه خوراک نه کوئ داولې دی ته ن نشته ته یره او ره د هر شي نه زیاته ده والله نلو نه کومې ش منخوا جوړ په لکو نشیبانې د یاری نه او دلوګ او په کوم واره د مالونو باندي ول انفسه د نفسونو باندي و سمرا ته د می وجاتو باندي وبشر سخبارين اوسيره ورکه یک لکی دن کو تا صبر کو ان کو تا صبر نه سوق دي الذين اذا اصابتهم مصيبه اګه سانو کله جوړ سی کی دوی تا سموسيبت او قالو ان للله و انا الیه راجون وای دی مونږه دا لایو هم بخاز الله تعالی واپس کی وو په دایات کې 15 اشیاء تقریبا ذکر کله وو رضی دی په 15 او رضی دا بر تکلیفي اخیری دو ورځې که د نصیب شیاو ده خوشاله وی لوټ ټول د دنیا د دنیا د دارالحزن دنیا کې چې مصیبت راشي پاغه مخبه کېږي ورې دنیا زیاده مصیبت ده لکه تا په پټي کې غنم وکړل غنم روختل نو په دې مخبه کېږي تا کته لري غنم دي خو لیکن کذینه علاوه جوندر او ور بشه به بیا خپشه دنیا مصیبت د پاره پیدا ده دارالامتحان ده مدیږي په مصیبت باندې مخه پکېګا هاګه خوشحالي رااله پاګه خوشاله شه زګه خوشحالی د دنیا د خوشالۍ زهنه دی او الذین اذا اصابتم مصیبت آسان کله جوړه سی کی دوی ته سم مصیبتو قالو اننا لله و ان الیه راجون و یدی موږ ادا لا ته واپس کیو مصطفی د سدلاست به رستور شهم مصطفی د ور فورش ان للای و ان الی راجون یخین نا مونږه ځالایو امو بزه خاصه الله ته واپس کیو ان للای د عاقیده وی د نظريه وی چې مونږ د الله ایو اولایکا الیم دا کسانو پا دوی بانی آفرین دیر طرف آدرب دوینام ورحمہ او میرو بانی دا وولا اکا هم المحتدون او دا کسانو هم دوی سمال آر مندون کی دیم نعمل اضلان و نعمل علاوہ اللہ کرین د دیس برنا کو یو بار تل لے دیم او زمیدار چې بارو تڑی داغی ده پاس سرباری مکی دی بار سی شده یو انده د بار چه ده اولائی کارین سلواتنو الله وی پدیبان شاب باسی دی بل انده ورحمہ پدیبان رحمت دی ده اللہ فضل دی او سرباری اولائی که هم المحتدون او ده کسانا هم دی سملار مندن کی اللہ کریم پہ انسان مصیبت را اورید شکر زی خامہ خپری دی کلا یو نعمت وی کر بل نعمت وی تے اللہ نعمتوں تا توجہ کول پکڑ وی ان صفا سراخری شبہ دا حاغ دار جتا منگا دے غیر اللہ دا بندگی نہ او دا مزار دا تواف نہ مناکی حالانکہ پقبل دا صفا دا مروہ طواف نہ کی مصफा باندې آصاف بوت پروتو او مروا باندې نائلہ پرتوا د دو دوکسانو مسحشی وی او دا پدی ډیرو باندې د شکر لونا یاغ بوت دغه پرتو مجسمی د د جاہلیت د دورو او خلکو ته دغه نسبت کاو چې ګینه د دې بندگی سوکې نه دار دا آصاف او د نائلې کې مسلمان دې ردي طواف کوي سايکې نو هغه سره په دې حیثیت داد دا شاعر الله ندي داد دا الله د دا آد دین د عظمت زې ندي د ابراهيم عليه السلام بيبي منډي والے دې تا خاطر واخذ شي او الله تا خوا غشي وي منګه د اصحاب او نایله عبادت نه نا کوو د شاعر الله تعظيم کوو إن صفا والمروة <سؤال> من شاعر الاسلام يخيننا صفا دے رہے مروا دے رہے داد علامات ودین دا اللہ ندین فمن حجل بیت اویتا مرام پر شاہ جہ جو کد بیت اللہ اے عمرہ کلا فلا جناح نیشتره گنا پت باندي داجه توافو کی د دروازون او مان تو تو خیرن ف ان العاشکرن علیم جا جوکلانی کی یقین الله قبل ان کے په یی بات چاره الله شاکر دے قبل ان کے حدیث د بخاری کے رازی کل جو انسان یو عملو کی صدقه ورگی الله کریمی په خپل خیل از کی والی او بیا دا سی پالی کما یو ربی احادو کنفلو و هوم لگا سرانگی جستا سنا یو تن خپل بیانگی ساتی او رب و بیانگی پا دیر پا مین بانی ساتو الله وی دا مومن انسان دا صدقہ زدہ سی لیو ما قیامت کې دی منگ را پاسو او الله زمون د عمال قبول کریوی لو لوی غرونا لو لو అర్జున دیو یا الله ما خدا نو وکړي الله ریسستا عملو او د نور زما فضل له او د الله فضل زمنګ د عمل لړ ډیر بهتر دي الله کریم د موږ سره در رحم مې لګي الله کریم فرمایي ز شاکریم من قذردانیم ان اللذین یکتمون ما زلنا من البینات زجر ده غا چا مس د تی راونو د ووج نه پرې دي یاره خلک به خلک به انلهنا موونه معلنا منل به ی یخیننو کسان چې پټئ او چې منګه رالیګلیدي دوا هو د لالوونهول منل به یناې د خورآ نهول دا د سنت ترې مباضمہ بیا نو للناس فی الكتاب بظاغنا چ منگے بیان کو خلق وتاب و کتاب کی قران کی اور دی بیان پٹئی اولائک اعلی نو ملہ داغ سان دی لعنت وے بدوی بانے اللہ ویل انہم اللائنون لعنت وے بدوی بان دی ینا دا انسان چه مسئلے پټکړه دا ایت تفاقل انتی انسان دی اتفاقا د لانتی دی هم ولاده مسئلے مخک پټکړی وا اورته چې کله پته ولګیدلا چې دا خو سخت ګناه ما کړې ده توبه او باسي توبه د عالم د پر شرطو نه ذکر کړي ال الذين تعبوا واصلوا وبينو مگر اغا کسانو چې تو به وسلا واصلو درسه خپل عمل وبین او او بیان کو خلق تام فؤلاء اتوب علیهم وذا کسانو زب می ربانیو کوم دیوان و ان تواب الرحیم الاوزه توبه قبل انکه مهربانی هم د شرعتو توبه د عالم او دارنگی شرائط و توبید امی آزکرکی بصورت آل عمران کے یو کم نوی آیات کے او شرائط و دا توبید و منافق انسان چو منافق توبو باس انو اخلصو دیوت منافقت پریدی دا ذکرکی صورت نیسا آیات نمبر ایک سو ان الذينا کافرو اوما تو و هممکوفاون یخین او کسانانه چې فر کړړ د اوملو ش حالدارې جدی کا کرانله لانت الله دا کسانو پهیبانې لانت دله د اوول مللا کتی او والنا سې اجیننو او د خلکو ټولو دی دا چې دیم اتفاقی اتفاقیی رانتی دی خالینایا میشه په د لانت کې په د کې لایو خف و انمل عذاب والله هم یونو زورون سپ بنکلی شي د دوی نه عذاابو نه به دوی ته محلت ورکلی شي۔ وَإِلَٰهُ كُمْ إِلَٰهُ وَاحِدُ لَا إِلَٰهُ اُلَّهُ اُسْبَات دَرِسَالَتْ حِصَ شَوْرُوَا پَدْتِرِبَانِ اَغَا عُدْ رَئِي او بیارت توحید بیان شروع کی پینزت در عائل دا آتت در ذکر کی او مسارت در توحید بیا دوبارہ ذکر کی وَإِلَٰهُ كُمْ إِلَٰهُ وَاحِدَ لَا إِلَٰهُ اُلَّهُ حجت رواستاسو حجت کې او دیم لا الہ الا ہم نشتر بل لائقو دبندگی مگر دغی واللہ دیم الرحمن الرحیم عامی میرو بانی والا دیم او خاسی میرو بانی والا دیم اِنَّ فی خلق سماواتی والارضی واختلاف اللیل والنہاریم دلائل شروق ل یقینا په دې چې د اسمانو د زمګه کې او اختلاف لیلی او ناره په اختلاف د شپې او د ورځې کې ول فولک التی او کیشته ها تجی فالبحر بما ينفع په دریاب کې پاغه تر خارجه دی ورکه خلق ہوتا. وَمَا انزل اللَّهُ مِنَ من سما اییمبا هغه چې ې الله د برنا دو بناوه ویا ب عرضه بعض د موت او جونې کوې پهې به نزکه په دچوا نه او بیا منکل ل و او تصریف رییاې او په چلولو د بادونو کې اوسهحاب مساخرې او غ او یځې تا بدارې بنه ساما و دی په میز د عسمان او د ځمکه کې لایا تې یاغیرون خ مخه په دی کېدللایل دي دپه دغه خو چاقل پهکیي الله دغ خلکو دپاره دلي چاقلمنوي. دلتا اللہ کریم بے پدیو آیات کی لس دلائل زکر کلی دی یو خلق و سماوات دویم خلق و الارض درے میں اختلاف و لیل سلورم اختلاف و نهار پینزم والفلک اللتی تجری اوشپگم ما انزل اللہ من سمایم ما وم اللہ پدیج جزمک جوندے کوي اتم و بست فیا من کل داب باز ان دسر پیدا کړی دي نهم و تصریف ریاح اولسم و صحاب المسخر دیر دی آیات و ضاحتو زیارت و ضاحتی دی نصورت خواب آیات نمبر چه آیات نمبر آٹھ کے دارنگی صورت ملک آیات نمبر تین 5 او 15 کې د خلق او سماوات تفصیل شوې دي د اختلاف او ليله او نهار یی اختلاف د ليله او نهار دلته کې نور نه واضح کړي سورته قصص آیت نمبر 71 کې او 73 کې دا واضح کړي صحابه مسخر دې کیفیت دلته نه ذکر کړي د صحابه مصخر کیفیت ذکر کړي سورۃ আরা پایا دمر 57 کې او دارانګي سورۃ نور آیات نمبر 43 کې د دې هر جملې د آیاتونو په دی باندې وګورئ نو ډیر خلک انتظار اټولې او په یو آیات باندې چې هغه جدا دی یو آیات درسې بس او جیتا پورا درس کے دغا سے روان انا پا دے کی بیادان نکی او انشاءاللہ و تعالی دیر زر دا اللہ بزمنگ دا مختصر تفسیر وجود تراولی صورت تحریم تقریبا ماننن اولی کو او تو نور ٹول قرآن اغلی کلی شوئے دے مکمل شوئے دے پائے گی تفسیر القرآن بالقرآن دیر دے لکسن کتا سا دی آیات کی ما او ویلو چیزا یو جملہ چی خلق و سماوات دے پا دی آیات انو کی اختلاف اللیل <سؤال> <سؤال> و النهار <سؤال> پر دی آیات نو گی صحابی مسخر پر دغه آیات نو گی دارنګور پرسی آیات دی او من الناس مے اتخذو من دون الله عندا ظ او بازي داغه کسانو نا جنې سواد الله نه حاجت را وهان بازي د خلکو نا اغسوب دی جنې سی سواد الله نه ځان له نور اجت را یحبونم که حب اللہ مینه قیدی سرا پشاند منی دا اللہ والذین آمنو اشد حب اللہ آغا کسانو چیمان راوڑه دی دیو سخت دی محبت دا اللہ کی ولو یرالذین ظلمو یزیراون العذاب دیکیم لگون تکی اشکال لی لگونو مانا کی دقت دی دا لده شرطیه ده او دا یرا فعل شرط ده دا ایز یراون العذاب دا ظرف مبدل من هو ده او ایز تبرع دا اللذین داترین بدل واقع شوه ده نمانه دارا ولو یرا اللذین ظلمو او ردیم لیرا چه دا رویت قلبی شنو مفلین غاڑی اجب مسری شنو مفولی واحد غالی نا ان القوه لله دا قائم خان د مفولینو دی آیا یو مفول ذکر دی بلې مفولی حضرت دی ولو ير الذین کچر لی ذله آ کسانو چې ظلم نکړې دی حال انفسهم حال لخبل زانم از يرونل عذابہ کلب چې دیو ویني ان القوۃ علی الله جميعا ندیم دا خیدو ساتي چہ قوت تول دي صرف دیو الله دی وان الله شدید العذاب یقینا الله سزا عذاب واره کچره ظالمانو دا حالت لیدله لما فعلوا الشركا چروم دی شرک نه وکړی استبر علی الذین تبو حال لخبل زانونو کلا کلا چې بزاره شي هغه کسانو او جراغوی ته ببیدار کړی شووه من لین نه طب به د کسان چاغوی ته بدار کړی وه راول عذابه اوبه ونی ذاابو تخات ب عسبباب او پری بهشي د دوی په میز کې او رشتې محبتو وقاللهله دینه ته به لو دنا کتن اوایغه کسانو جاغوی تابويدارې کړی وه کااش ک چرې زمونږ دپاره دوباره للوېدونیاته په نه تبره آمم کم تهبره او من نه پهمونږ شوي د دونا لکه سره جوی بزاره شو زمونږ نه کذا لکه دارنګي خيال لا دي تاس زادا عملونو د دوی حسراتن عليهم او افسوسن به پدوي باندې او ما هم بخارجين من النار او نوي دي وتن کې یا اورنام يا ايو الناس كل مما في الارض حلالا طيبا عاقدم صفاسات اي او دارنګي خوراک هم صفا یا ایو انا سو اے خلق کو کلم مما فی الارض حلالن خوریتاسو دا جنا چې پزماغی کی حلال او پاک وو ولا تتویو خطوات شیطان امرانی کی تاسو پرش قدم د شیطان باندې انه لکو مدوم مبین یقیناً دا شیطان تاسو ته سود پارا دشمن دی خرام انما یا مرکم او بیل سو ای ول فاشای یقیناً دا شیطان امر کې تاسو ته تا په بدی باندې په بهای باندې سود د صفات اقوال راضی او فاشا د صفات افعال راضی امر کې تاسو ته تا په بد خبر باندې په بد کارونو باندې وان تقولوا علی الله ما تعلمون او دا چواې تاسو په الله غږ تاسو پن په وي گئی الله باندې سوې هغه سورته مائده اه سورته مائده آیت نمبر 103 کې سورته انعام آیت نمبر 140 کې شپا اللہ باندوی کم تقول کا وغیر ذکر کر دی سورت یونس آیات نمبر ان ساٹھ کی سورت نحل نمبر ایک سو سو لے کی چې باری تعلیٰ چی دی اقپل زان دی پاک گر زو لے دی لیکن سورت یونس آیات نمبر 18 رہ کی اور سورت بقرہ آيات نمبر 116 کہ واذا خير لمتبعو منزل الله او کلا چويلي شديتا تاسو تابعداريو کي داغه چ الله رالي گري دي قالوا بل نتبع ما الفين عليا بانا واي دي بل کي مونږه تابعداري کو دا چ مونږ خپل مشران اولوکانه ابا هم لا داخللو نهشي ولا یاتهدون اگر کوو مشرران د دوی چې نه پو د پ شووانې او نه پهسملار بادي مه د مخثر تعبیداری وکه خو کله چ روانو او کله چې نه علم وي نه په سملارو دغه تعبیداری م دا مضمون چې ما الفین لی ابا دا مضمون سورته مائده 104 سو آیات کی سورته اعراف ایت نمبر 28 کی او سورته یونس ایت نمبر 78 کی سورته سواد ایت نمبر 5 کی سورته ابراہیم ایت نمبر 10 کی او سورہ زخرف ایت نمبر 22 کی دا مضمون ذکر شوی ومسل اللذینا کفرو کمسل اللذی ینیقو مصلک ومسل اللذینا کفرو اللہ ما سیوتی ذکر گئی مثال ستاہ نبی علیہ السلام او مثال داغا انسکا سانو چکو فرکڑے دے پشان داغا انسان دے چیاغا آواز کے بیمالا اسمو الا دعا او ندان هاگستا چناوری مگر سرپ بلنا او چغا سمونو کان دی دوی بکمونو چاڑا گان دی عم گردان دی دوی فهم لا یاخلونو پا دی که اقل نرازی ساروی تا چه چغا وی سرپ چغا آواز آوری نور نخبری گی داگا مثال لدویم دی یا ایو اللذینا آمنو کلو من توی بات اې زم ما خاوندان او خریتاسو ده پاک واغونه چې ما روزي درکړه تاسو ته وشکورو لله شکر واسید الله ان تم یاه تابدون کچره تاسو دې الله تا بندګي کون کیې انما حرم عليكم المیت او دم یقینا نو حرام کلی دا اللہ <سؤال> پا تاسمان مردارا او وینا و لحمل خینزیری آغا خواد خینزیرو و مافی اللہ بیه لغیر اللہ آغا کلیمی در باندی آرام کلی دا جیواز بیوچت شید پارا د غیر الله و من اسطور را غیر باغینا سوچ محتاج شن نیده لټاون کې د مزه ولا عادنه او نو عادت جوړ اونکه فلا اس مري پستشت ګنا پد باندي ان الله غفور رحيم یقینا الله بون کې مهربان دي د قرانه کریم چې و کارته د حرمت ذکر کړي دي د دې زیرو حرمت تقریبا صبح ذکر شوی دي وینا حرام ادا دارنگی مردار حرام ادا او داده سنگ چه شریعت ذکر کرده ده ناقل هم داده تقاضه کئی مردار چه داغین اصحاب بوینا زی درانگوی کمشه چه مردار شیخ خورین آقا پا کلم مردار چی دارنگی وینا پشل بایدون کی آقا دا جراسیم و دارنګي چې وينه خوينه هغه خون بیا د حجاج ابن یوسف په بارکې مورخین لګي و دې جکل پیدا شونې د مور پاینې سکل د عرب او عذد دا جکل و پاینې سکل دوی یې پس کورې چې لکه حلال کو عبادت تل تر شوه چې دا ماشون تیراش جکل به هغه کو او دغه وينه به رده خلق اوسه سولہ دا شان حجاج جو دا اغه هم د مور پي نسکل نو دوی ورلا پي سکري حلال کو او دا اغه ویني د پخله کې او سولا د دې وځي هغه بیا خون خو هر ګرځیدل او تر دې باغله خوراک مزه ور کولا چې چا ویني بنه و تو کله کنو ور به سن نو شیخ سیف ذکر کوي یو ژوندې چرګوټه په بخپ کې خو کلمی 23 ربیا وروړی تا کېناست آغا مزاج داسه و دو وینا تاسه و که آغا وینا دا قربانه ولی لاوالو ما یاد شی و قربانه علال او سمشرانو دا اوی وینا وز کلا ولی دار دا قربانه پاک وینا دا نا وینا حرام دا که آغا دا قربانه ولی ندا آغا چره دا جراسیم دا او حرام دا کممه وونه په شل بادون کې نوی دکتار قصاب سااب نه غښ را وړه اوغ چې د په کې دن نه نری نه رګونه وي د رګونو وینه چې د کاپلې سره به دن سره وړه کې د لغه ده او په شل بایددون کې نه ده غې سره کاپړه نه مازه کېږي او ن ب ګنده کې کممه وونه چې بایددونو کې د تی دغه حرامهه او جوسو کېښنو بیا خوونخواار جوړیي. دارنې غښه د خینزی غه د خینزییر دا حرام ده او دا چې د په حیواناتو کې بغیرره ته حیوان دی ل سفل به لوتیون سواو چې د عمل دقوملووت په زناورو ک نه شته د کشته دی دارنې دی به روان وي معده ور سره بلته پرې د بل طرف ته به روان شي د چې د خینځیر وه خوروغم بهیا شي دا رنگی تی بي اصول سره دا خالص کلسترول دی داس باندې ولي مردکې ته پوری وزې دی بیا م نه کی. ورځيږي چې بو د سنکو شغه आवाज جوخته شي نو دا خالص کلسترول دی د صحت د پاره تبایدا د دې وجنا او دا غینا علاوه و معهله به له کم شي معنی د غیر الله نوم او چا شوی دی دا ویلې شي چې دا ګډ چيله سانډا غوې دا داد پلانکی بابا پا نوم بانے دے کبیائی دا اللہ اکبر سر علالیم حرام دے ولی چې پا دو بانے آواز کریما دا غیر اللہ وچا او پا دی بانے گرن کې الفتاوہ کی مولانا الله رحم چې فرمائی چی دا حرام دے صفحہ نمبر اونسی جلدوین دے دو سو ننانمے جلدوین دے صفحہ نمبر 151 دویم جلد دے صفحہ نمبر 105 دریم جلد دے صفحہ نمبر 124 سلو دریم جلد دے دارنگی ردุล مختار کی درسا یوکم اتییم صفرا دریم جلد دے شیخ سیب گن کتابنا حوالہ جات تفسیرنا پدی اودا عبارت او تصاور دے لے جهادۃ العبرار الی طریقۃ الاخيار د پیری مارکی کتاب ده اوغس سلم وصفه کلی کی چې دا الله د نوم علاوه د بل چا نوم په شو د فزابو مشرکونو والمذبوحات متاتن و امراته باینام حلالون ان کې انسان او د مشرک د کم سارویال الکړې ده مردا ده عادی سړی نخ پرخه ځوډه شول عادی د باندې حضرت الله علیه السلام ومراته باینا کمی کمه پراټیچ په درگاه کې پرتی دی چاوله پکشي وی دی غوخه پکشي وی دی مټایانه راټول شي وی دی تاغه باندې خوره دا حرام دی لوګه تیرا کا سخت تیرا کا دانه چې بس کار کوم او په غرمه کې او ورشم په بازار کې دوریږي پرتی دی ابو خرمه زمانگا دا اکثار خلق دا تا پوستو نا که تا با ٹلیفونو کی یا را پلاکی درگا تا لالو پا کم خوراکو کو پلاکی درگا تا, در تا لالو دا خوراک حرام دے او دا چره دا خیندیر دا واقع نم زیاد دے و من اسطورا غیر باغینا پسوچو محتاج شنئی دے مزی طلب کا انکے ولا آدنا نعمل جوڑا انکے نا چره بار بار فلا اسما عليه ان الله غفور رحيم دا مسل غران مسل دا پیر سه خو جی وی دا علی ملک وی گنا او بیا پیران و دی مول یار له تر خا گانی ور کولی ولی کتاب خلب بنکا چا تسمو آیا نو جک میا نظرانی واغی لاړی د سرګی پیسی ټکی وب کی مول العالم راه لګل ل جکله پیر سه وا غناز دی وډیرا دی او <سؤالك> هو طاقت تر سيتر هغه پنګ باندې رات کې دا به خاص ريك شرح لګنه <سؤالك> او تا و هيitab وجني تا سره مزياتي کوي تو مسله بيانول غره نو او خنون من کولا لګايو او الحمدلله توحيد خلقو بيان کړو او خلقو ترسيده ليده الله دي کرولهار رحمت نو لګي په شيخ المشايخ علامه محمد طاهر رحمه الله باندې یا ربانی ته جماعت اشاعت توحیدی و سنت دے اغه سره قسم قسم زیاتی کړي دي مخه ولر تور کړي دي په خر سر کړي دي ډنته غرزه ولې بچو باندې ول حملی کړي دي پخپل ول ټکولې دي لیکن اغه د الله د دین در سوال او قص او عظم کړو هر څه برداش کړي دي او مسळा الحمدلله موږ تر سره یېدلې دا کدا نوینو پختون قوم کې توحید بیانولو دا ډیر اغوانه وا مثلا پټه نو الله رب العزتو پاغي باندې وعید اورذ ذکر کئي ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب کسانو اغسانو چې پټه هغه چلا را لګلی دې قرآن نه کتاب نه شتونه ب سمننقللیله غور کې په دیبانېدوننی لګ هم او لایکه مع کوونه في بتونېمللنارم دا کسانوناچې په قروښیټو کې مګرو وله ی کللیموملله یو مل خیامتې او خبرې به اونون ک الله دوی سره درحمتتو پور دقییامتتو۔ وله یقل مومل الله یو ملخام والله یزهقیمو نو به پات کې دوډرا والله مذااب علیم او شتهې د دوی دپاره عذااد در ناګمله اییک الذي نشته اوضلهته بالهده دا کساندي چې غلهګمری په غلهګماهی بالهده په مقابله د ادایت کېیم۔ والعذاب بالغفره ور کا عذاب او په بخښش باندې فما اصبرم على النار پس غړ صبر کو دی په اور باندې ا علت العذاب دادي ذالک بیان الله نظر الكتاب بالحق تپ دی وجا الله راله له کتاب او د پاره ذکر کرو د وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ آیې خيننه هغه کسان چې اختلاف پکړه دي په کتاب کې خامخاږي په خلاف لریږي لیسل برانتو والو جوکم کبل المشرق والمغرب صرف مونځ او دس کومه بس عقیده سم اومداسه نیکی نه دا نیکی دار چا خیده برابر کا او دی زنه د صورتو درمه شروع وروکي اغه مسله د جهاد دا او جهاد فی سبیل الله ذکر کی پذیک اول د مجاهد ایمان ذکر کی پینځه ایمانیات بیا د مجاهد د لپاره پینځه عملیات په ذکر کی بیا د اصلاح د ملک په اړه مسلور قوانین ذکر کی اصلاح د معاشره د لپاره په قوانین ذکر کی تاہی سرا دا جہاد فیسے بلی اللہ پا بارکی لیسا البران تو اللو جوکم قبل المشرق والمغربی ندا نیکی دا چوالا وی تاسو مخنا په طرب دا مشرق او د مغرب باندے ولیکن البران لیکن نیکی چی دا من دا من کو ذات دے بر وسب دے حمل نسی کی یا دا بر بمانے بار دے نبارم اسم فائل لے و مال وسب دے من هم ذات دے نحمل دا ذات پا ذات رالے او یادلتا کی من نمخ کی مضاب مقدر دے لیکن البر را بر من لیکن بیا بر روچ دے نو آغم بیا وسب دے نحمل وسب پا وسب دے ولیکن البر من آمنا بالآہ والیوم الاخرین لیکن نیکوکار هغه انسان دی چې مانرالو پالا پرز رښتنه یې باندي یا لیکن نیکی دا نیکی دا غچا دا چې مانرالو پالا پرز رښتنه یې او والملائکۃ اپ ملک باندي او کتابه اپ کتاب باندي والنبیینہ پام بیا باندي ورک د اصل دا, دا پینځه ایمانیات شو علاوہ ای دی ایمان د مجاهد به ایمان په الله باندې وي درند مجاهد به ایمان په اخرت باندې وي درند هغه په ملائک منی سلورم داري چې کتابونه به منی او پنځم داري چې انبیاء کرام به منی تا پنځه ایمانيات شو او پنځه اعمال دې کړکې قاتل مالا لا حبي ورکه بمالو سره محبت دې مالا زبل خوربهپلو خپلووانو ته اولتهتیمانانو ته مکنانوته او و سبیې او مساافو ته او علینا او سوال کوون کوته او فقاابې پا دلو د سټونو کې دا یو عمل شو چې مال به لګي دو وه سره ته او پابندې به کوې د درم وات الزكاه ورقي بزكاه صلورم والموفون بعدم اذا حدو او پرواله انكي بقل لوزن باندي كلاج دي لوزن اوكي او بينزم واسقبرينا في الباسا والذراي وحين الباسين پو صبر کونکي په وخت د تکلیفي بدنيو تکلیفي تک... تکلیف مالي او تکلیفي بدنيو په وخت د جنگ کې اولائک الذين صدقوا دا کسانو هم دوی رښتيني دي اولائک هم المتقون حدیث په تووراه هم دوی متخیان متقين دي پرېزګار کګور غدر خلق دي پنځه ایمانيات پنځه اعمال وس اصلاح د ملک چې کله په ملک اصلاح نوي نو هغه ملک بل سر jihad نشي کولې دارانګي د مجاهد يا عقيده برابر نوا عمل برابر نو غسر الله نصرت نوي د الله انداد نوي صحابه کرام په دي اصول باندې پورو زکه اويبه زرګره بدل کونو مقابله کې دل یو طرف تا لزورا لخکر دی بل طرف تا دو لاکا کافر دی او دو لاکا لال شکست ورکی او دارنگی علب عرسلان رحمه اللہ دا اغاو مختصر خونه لخکر بل طرف تا دا, دا او چکلا دا جمعی منز عشو او عصب و مسلمانان منگ دا پار دو آگانه کئی بیاویل زمه یو چکاو ام ما پس برازهی چوینی و گیریکا خپلت جواکی او سید استعوجی کم امیر درومیانو دا داګه کم خیمه او وساګې ترڅو روان شو او بسی بسيطه اوچه وا او, او پدایکی د اړوی بادشاہ غیر کو څوک به وهل او څوک به تړل او څوک به امبل کول ټول تتر بتر شو الکونو لخرل دې زرګونو شکا سوار کو اغه بازار او خیمی خو لګېدل وی د بعد با درومیانو بادشاہ پغه خپل واچاو او پا بازار بانی خوشه کو اول شا با آواز که با پا دبانی بولیو که آقا کس با در پلی ننیوله و آران با در رومیان رو باچه بی در همین بی در همین روپه پا یو یو روپه یو یو روپه دود با روپه سوکی اخلی پا آقا بازار که هست سوک داده باچه پا یو روپه چان آقا سو یو سلی ور تاوی زیده ناخل ما و لیکن خیار با پا کنی اگر ده پده ده سیشی ده ویس پی بده لدرکم و ده دروم باچار علراکه بیوری که ده زم ده خبال عمیر سیم نتاپوز کم رال علب عرسلان و ایمالا تاویی چه ما خطول بازار که پا, کی پا ده چه غوال خسوکی پا روپه هم نالی یو ساله ده د یو پده والا بلو راکه وی ویس پی ده اگر علراکه اگر تا ده خطا شوی ده ده خطا شوی دی او په لبېږي رب نه فاحش تدنسيږي کافر د سپې قیمته نه لري سپې خو لا ډېر سپې دې نه په شريعت کې رده خرڅوره او اغستل شتري څوګداري سپې دې قیمتي سپې اخلي خو سره خرڅو دي شي اغستل شي په شريعت ورلشتري خو کار پکې داږي خپل شريعت دی را بشي نو سپې خو یزي قیمت دے او دې کافر اډو څه قیمت دي شتري ریسو کوي بل دې دا څه پریدی بل څه ښهاله څوبره سره کومه ته به می وژنې ته تا نه وې دم په تاسو غشمه نه خرابو ما پریدی خپل مطلب ته چې کله وې ته لی اغه وي سيخان گرم کو پریستر کو کې ولوم انډل په غوګونو کې ساده وې نه موږ دم را قتل شو دم را شو په شوی شي چې د مشراي لایق نوي کله صحابه کرام چې دي اغه صفات سو رومییانو خپل قا را ولی یور ش تا سوکورې چې دا څنګ مخلوک دی هغه چې رالی قا نوې فاره زیلاتته یو موقع کې کمی سوستلی دی او دصدقې پهخواو باندې راځلو لګي به د قاسه د کمی سو ځکه د یا ه خبره نه شو کولی او وکړه یو موقع کې یو لوټ او ګټه سر ته یخ د په م ک پروت دغه دی. اغا حالات حالاتی چه اولیدل راله باچاتا وی جیماد آوی مطالعه اکلدل څنګه خلک خلق <تصفيق> دی سفر صفر العجوه وی سو شفتینی وخیم سلبتونی هم بی لیل رغبانو وفی نهار فرسانو باچا سلامتا صفر العجوه وی سو شفتینی زیر و مخونو والا او چو شندو والا وخمس البتوني او چخې ټواله هم په ليله رهبانه او په نهاره فرسان د شپې الله تا جړې دنګي او ورځې پاسو نوبانه سوړې دنګي ټول دنیا اداګي د نوم نه به یریدله او چې کله زړې جامې ټاکې ټاکې هغه ستېري رستم چو او یو خپل قومیانو ته یې کړي دي خبره ومني اغیته ردی بودو دزری جامو تو کو ردی حالات تو کو راغوت ای عربو د جامو خیال <سؤال> لساتی د خپل نو سبونو حسبونو خیال ساتی او د هغه کافر په دربار کې رباچا په دربار کې او ته ایمان راळे وه کې ایمان نه رالو نو بیا ویج زی قبره کا کې جزیم نه قبل نو بیا ر شرنگ شتوره بیا دادانو او باچ ورته وای تاسو کم زوري داسی او داسی وای داسی داې و داې و باچې ډېره خبر ته ضرورت نه سبا به پته لږ زمونګ د پار راغلی چې کله اوغه کې سپکې خبرې وکړ دی تاسو داسی و تاسو داسی مثال دی لکیسپې د ګید دی او سړ په خفهشي باختې را پرې دي بیا دومره سر شي چې په باغ تللی پهسوری تللی نه شي نووجی په هې کې تاسو دال اس پوکي خبره چې بادشاہوک لري 500 سال راغلي موږ داس قومي نخرو نشرب الدما دما موږ وینې سکو موږ ته چاوي لري چې درومیا نو وینې لري خو دې تاسو وینې سکل راغلیو او نور پته به سبا لایي هغه ځړې جامې ځړ په زارون والا پټول دنیا باندې وه خو دته جوړه پر عالم کې هادي بن گئے کیا نظر تی جن نه مردو کو مسیحا کر دیام پخپلا پلارا باندی نهو دو طولو دو, دو پار رہنو دا گان جوڑ جو دا اصول لیچی ننم پیو مجاہد کی ننم پیو عسکری کی دا اصول موجود وی آغی بچرم انشاءاللہ شکست نموی خود زمنگا کچرتا کدر سب دی میدان کارزار دی یا علی مددو یا پیر بابا را ورسیږي یا رسول الله مددو و ایمان بالله پکې نه وي په شرک باندې بوخت اخته دي دا رنگي موزه دث نه کوي د دین او کافر سره او د ملک د اصلاح لپاره سرور قوانين یو دار القصاص ومن الظالم ملک به علي جوړيږي چې ظالم نه بدلو اخلي او چې کله ملک داسي وي ته ظالم په یورش کې سپاکیږي او مضلووم دغه شانبي در دا وه کېږ او ټکول کېږي جناببه هغه ملک سرم ترخی نه کوي. کله چې ملک مشران غداران شي هغه ملک ویران شي هغه تباو برباد شي ما او ملک ترخی نه کوله دغړې زیات پرشانه شو چېوره زما ملک کم زور ککیږي خاببیږي. لارې د ملک نه یو شړې تلاله یو پنکی ولیدو هغه پنکی سره د کې راستو خبره تریکې چې ګور نو هغه سپه الټه زلن کړې ده یو لرګي سره الټه زلن دی زانګي دا بچا ورته وي جناب دا تاسه کړي دي هغه ورته وي ته ملما پیјанده خو نه چې دا بادشاہ ده ملما دا چې چلو جمع ما دا ګډو دار میوي ورسته راز باغه کمزوري کېدلې واخه ډیر وو ما بشنو ور شوګانو ته بوتللی کمیدلی با ټپېدلې با زبه حیران وو بس ما خو مدورځ اوسره لید شپه مریم پړغاري کې پریخودلې او جل کې یورذ العالم ما خام د دې تماشا کوم چې دا سواله ده ما خام پټ کې نه سمځه ګډو سره لری او طرف تا چې ګورم نو شرم خराला یو شرم خله معنیسا او راله د سپی سره خوا شاده چې کله سپی و غلی دله نو د هغ سره په مستی بانې شو یوخوا منډې بلخوا منډې یو خوا منډې خ مستی وکړهله هغه شخې یو ګړړې وچت کو ګړ تریدلی او رډیدلی او سپیورته سنوويلو هغه ګډړې وچت کو ما ته پته وورګې دله. چېره د مل دما د ګړو چې کم سوو کدار دی د هغې لاس بل چاله ورکلی دی ما او خپل میور په مړی کې واچا ولټه مزلاند کو هغه کو بیا مزلاند کو اوس راز ته راز ماګه سر بیغي زیاتيږي بادشاہ را لې امل کې چکم قربي د غشانه معلومات اوکلل چې رچا د بلجا سره لاسو غدار او غټولي ولټه مزلاندل ملک په خپل ترقي شو روکلا کله چې په ملک کې انصاف راشي دا ملک ترقي راشي کلا چه انصاف نوی غدروی دوکوی دڑاکوی غمرو چرم ترخی نکی یو داره در ظالم نمدل و آخلی نبی ریح السلام یو موقع که یو زنانه غلا کردی و اغا زنانه در اوچت خاندان والا و وا. اغا خاندان والا یو تامینه تو بل تامینه تو زید رضی اللہ تلانه تو حسامه ابن زید رضی اللہ تا آتی چی رتا منگ پارش پارسو که چه رضی زنانه در الاس کٹ نکی نبی علیہ السلام ته چراله اذا الله رسول دا زره نه دا نبی علیہ السلام د حسین تک سور شو نبی علیہ السلام فرمای مخکینی قانون الله پدی تبا کړي دي چې کله یو معزز انسان جرم وکاو هغه به سنویل او کله چې کله غریب به جرم وکا هغه به سزا جاری کولا بیا فرمای په الله قسم هغه فاطمه چې کم د محمد لرد صلی الله علیه وسلم کاغه د اغلا کړه ما به تلاس کټ کولې په دی کې به د چا لحظ نه کېږي ملک ترخی نه کوي ې به خلک په وامن ژون نه تیریئ ې به خلکو کې خوشالی نه را ځي که ترې د خورآ قوانین من خپل کړل نن خمونته خورآ صرف د خدمو کتابکاري یاره ملی سره سخات کې کېده صرف تلاوت د پارې بس ګرزه وللی دی دارنې ګاډیو د پارې ګځ وولی دی ناوی سره په ډولی کې کېده. بلن پی قسم ورکا نا قرآن قانون دے دے, دے حاکیمیت غواری ملک او پخبل آمنوی یا ایو اللذینا آمنو کتبا علیکم القصاصو اید ایمان خواندانو فرز قلش دا پتاسو بانے بدلا غستل فی القتلا پا قتل که الخر بالخر ازاد و پا مقابل کی ول عبد ب لعبد مرئ پزید مرئ باندې مرادارک آزاد انسان قتل کړ د دغک آزاد بې آزاد په مقابله د آزاد کې مانو دا نه دا چې آزاد یو سره غلام را پاسره د یو قبېلې اودبل قبېلې آزاد سره یو و جو نو گویا کې سبق کیږي د دې قبېلې نه هم راپاسی و غوې آزاد د دوی نه وځنه چ کمن سړي قاتل کړي قاتل به وځلېږي قاتل الحر بالحر کي آزاد وي نه دا آزاد به وځلېږي والعبد بالعبد مريبہ پزدم ريبانه وځلېږي والونسع بالونسع زنانا پا مقابلات زنانه کي پاربوږي وي موږ له شان والايو زمنګ زنانه جي چاو وځل داوي نو سړي زمږه غلام چې چاو وجوده غوینه به آزاد د الله تعالی وینا داسې باندې وی او من عفی له ومن اخي پرځاته چې معذيو کلی شاده طرفا ضروري ته دي مقتولنا شيعه او په مقابله د سمال کې د الله کریم و جتاو ته ضروري وین اب خلا صرف مال او دیت نو نه پدې کې تاسو ګول مکوافت تباع بالمروفه ورپسې کې دلی په خې طریق باندې بل طرف تا قاتلینو توائی چی تاسوی ماف لئی نو صرف پیسی ور کول دی. دا داون الیه بیسانا دا کول دی دی مقتولینو تا پخی طریقه بانده دا پیسی او دیت مقرر شو دارکا تخفیفم می ربکم دا سان تیارا دا طرف درد سا سنام و رحمتنا می دا فمنیت دا بعد ذالکا چاچی زیاتیو کو اپس دا دینا مان روغی اکللو رو بیائیو قتلو کو ولو عذاب علیم پشتر در پارا عذاب در ناگو گورا چه کلا کله یو انسان قتلو کی نو کچر تا که دغا ده مقتول وارسان ده دغی مقتول زوی ده ده دغی مقتول پلار دی آغین نم آف کئی نو په دنیا د خودی که ده سوک نشی م آف کولی او کچر تا که د اصل که دیت خود سلو خانو سلو خان ده یو سلی پا سربان داد دیت مقرار شده دی. او یو او خبنن سبا دره لاکه روپه قیمت خواه کم از کمی دره سلو کرول روپه تی جولی که دا دیت تی داشه تا ماب کدابت والی دا ماب شو و زکر خلکو خلق تا کرولو نا سی شه دی آقی تا او تا سلی دنی سوراز مخ سو اخ مخ که پښودیا کې یو احساس جاری شوی تارکي مخکي او کس خبره کوله جانزیب لالا هغه هغه مخکي غاليبنوي چې زو ما چې دار چابيان ډيري او ته جوړ شو يو و دا گاډه والا دا گاډه والا دومره پیسې والا دومره والا غب لا لا لا اجلاد منت راج تاو شو اجلاد ډير حسینا گزارن ته خطا شو چې کړه دین نمعاف کئي بادشاہ یې نشي معاف کولې وزیر نشی معاف کوله یو قصاص ته په ملک کې داسې واغستلی شي ناجایزه قتل ولاده پر سر عام دغه د سر قلم کی کغه رب بادشاہ زویوله نه ده سوک د چغه بیا په یو ب سوچ کئ الله په دې قصاص کې تاسو جون ده جون څنګه ده دا خو د سړي نه سر قلم ولې او الله کریم چې دې کې جون ده نه جون پکې دادې کلا چه حکم د قصاص راله <سؤال> یو صلی د بل قتل ده بوئی چیزو خود ده قتلو ما خود زمان بسکی گی نجه پخپل ځان یری کنو بلبن محفوظ کی گی ده محفوظ شو بل مقتول محفوظ شو اللہ کریم فرمائی ومنیت دا بعد ذالک فلو عذاب العلیم کتویر یو صلی خمارشوی دی دا بل سلو وجنید خود لا ظلم در ظلم کری نا ولا كون في لقساص هي حيات يا اول الالباب ساسو د پارا په پا پديا غسلو کې یو ناشنا جون دي يه خوان دانو د عقلن ولعكم تتقون دغه پارا چې تاسو زان بچی د دا خلاب دالانا په الخصاص حيات د دې جمله غورواله د کافر سرچکه ما جمله او ان فال للقتل کې الفاظ مختصر دي پا سنات تزاد و تباقم لے دی کې اد د محخصووددم پره شوي ده په دی کې س ې تضاد او تبا خو هم دی او بل طرف ته تقدیر تن پهې ضرورت نی شته او د غوی جمله پهڅو طرریخ بانې د دینه کم زوری کو با کوم ا دا حضرهدو کومل دویم قانون دی ملک به الله عمل راځي چې تاسو په مال په صحیح تریخی بانې تقسیم کوي کچه کتن شوې نو دل شي هم ورکو فیل قصاصی حیات یا وللالباب لعلکم تتقون كتب علیکم اذا حضر اعذکم الموت فرسکل شی دی پتا سو باندې کرا ج حاضر شی اتنساس ہوتا علامات مرغو ان ترک خیرنا وصیت دا پارا دا مور و شریعت د پارا د مور پلار ول اخربینو د خپل خپلوانو بل معروفه د شریعت مطابقو حقا عل المتقین دا خبر لازم دا په متقینو دا یوغه واخیو چې کله د میراث حکم نور راغلی چې میراث حکم را لې په بیا منسوخ ګرځې ده لې هم وجه محکم او عمل په اساس کې ده لې شي چاوی سره زیارت احسان دا مور او پلار سره د خپلوانو سره کولې شي او بدلو بعض دماسممیو جااجې بدلکه دا سییت پهنا چې دواورېدو په اسملهنا ی بددللونو یخیننو ګنا د بدلهلو په کسانانه دا چې بدلی دا ووسیتو ان الله سمیوننو علیم الله فر خیرلم والال دی اوسییت به مال خوړ خوږي یکهره بابا وصیت کی او پلاکی راشی وصیت بولی گئی پلاکی می دومره پی سی ایک قلم او کاپی روا له گواهان ام راشی که سان ځان سرکې نهی تاکي باندې یو لگدي په پلاکی باندې لزر دي په پلاکی باندې شل زر دي تام و اوريدل تام دلو اوريدل ويديو همتي شروع وکه ولي بابا وصیت کي او ذکر دا بيان كې بیا و بابا وي چې په ما باندې پلاکی دومره دي او حسابادر نه خاص تا کی فلانګي را باندې یو لاګ دي اغه مسو ولي کی را ولي کی فلانګي را باندې درې لا کوي بابا هوش کار پر خودو بس اوسه دماغ کار نه کوي تم ولي کا بابا وینا خپ هوش کیما فلانګي را باندې دم ردي پلاکه پټه ما زور نی ولی دی دا پری دی بچو وای ها تا مزه او کوس من پریدو خورګاسي په جهنم کې مونږ نه پریدو دا شي شي وی دی را دیه بر علاقه کې یو پټواری ما ته ملګری خبره کوله چې کرامل کې د بچو ته چې به بچو دا ارټ ما پر دې گیر کړل دی پټواری مزان پس میلی کړی وې یو خلبان دیګه اوس په ری پټا ما ذکرو چې زمونږ وخراله ما پر گیر کړل نه مې گیرو کړ نو یو دې ور کړې په خپل وخت هغه پر دې گیر کړل دی او که روځه حاجم لري لکه نه زم چې ما ته پتره زم مال کې پاک نشري وله پردي مال نو خري وله پردي شاملات راګيري د کون ډرنده حقونه راګيري ازان د پاره استعمالی الله تقسیم الاموال بالقانون الشرعي کتر دا مسله په دې باندې عمل وشو ملک ترقيده کون ډرنده هغه غریبانه غربت دوزی مال چې صحیح تقسیم وي ومن خوفه مموسنا جنفنا و اسمن ها اوس دا سلا چې وصیت کونکي بابا بوډا هغه دا سکه یذيب وچله مې دمر مال ورکه دل بالکل مور کوي ظلم کوي پر دمر په وخت کې ظلم کوي زیاته کوي کچر دا اوریدون کې و تر هغه کو کړه لري او دی وې چې بابا جی دا سیول چې خیر دې دلم ورکه او دلم ورکه تخپل طرف نه وصیت لک بدل کړي او درونو اصلاح راولي جنګ جګړی او د غدر می بچ کې د په دیبانې الله کریم دا ځکه د صلح په وختې وي تر دی ک دروغ ویللی شي که یو کمځای کې واغ دی کې دروغ ویللی شي چې کله د دوروغه کې د یو خواله لاړی اوغ زمو داس مضم داس مضمه داسې کو م را شي تا تی سوویل او چې دا خصمون روونه دي بس اختلا په ما ملیغون د کې راغلی دی ا خبر دا غو بدل ہے کی اذان نه یو خبرو کی قدیر الله نه دی د دشمن لغکر زیاد دی مسلمانان لغکر کم دی ته د مسلمانانو لغکر چ دی یو سیلاب دی او داغي تداس خبرو کی چاوی پیو یاره دریمدار خپلې بیبی ته کرے کرے خوشاله ورو ده پاره تعالی بداسي شه جوړو مګه خیری او تعالی وسارن طرح پوب پر ټول کالو کې وری پټو مګه خیری وروستو سروایچ ان شاء الله یا په جنت کې په دې دی الله نن دي سي خو یې ورته ورو ده په سوتریګه هوکې کنه بلګره دې نه راغله پرشایه وازه راغله خاز الله جوړه صحت ورکی ټول بيماران سره نو په دې دی کې مې انسان دې هغه دا وصیت واورې دو چې ربا باجی زیاته کوي او دا وصیت بدل کې په دې الله نن دي و من خافا ممو سنسو کیو اردو دوسیت کون کنا د دا د دا حقنا او اسمانو یاد اخکار گنا فاصلہ بینهم پس صلح اکلالا دا دیپا میسکی فلا اسمالی پس نشت گنا پا دا باندیم ان الله غفور الرحیم یقیننا الله بخون کے محر باندیم درہم قانون کی مسلہ <مسالتا> د سوم لري ارتباط نفس په ځان بلګ سختي سره عادت کې رجوب نه صحیح ولي مجاهد باندې تندر رازي لوگ بر ازنه چې بیا دي لا سجد کړی او اسلام ورته پرې دی ا نو ول سره ځان عادت کول یا اي او الذين امنو مان خوندانو فرکری شوي په تاسو باندېرو جا لکه سره ان چې فراز کړې شووه پهغې کسانو چې مخکې ستاسو نو دا تشبي په ننفسې فرضیت کې دا په تعداد کې نه ده لاله کوتهته خوښ دا جتا تاسو ځان بچ کې د خلات د لاان کوررووج کې تا ته هرڅ مخې ته پرته دي خته کې بسس کې شربت نه شي سکلیښګې ډوړې نخورې نو دا خوستا خپل خور راکوو. جه الله او مخره نته نخره دا پردي خوراک نه دا پردي پیسو نه دا پردي پټي نه دا فصل نه د دین امزان بچ کی په بڑا باندې مو هي وازره د حرام مکوئ ايام ما دو जातो الله ای سورزي شمار کلش وی چې شروع شي بیانټینګي او الله دی په خیر راو دي په منکان ام انکو مریض نه سوچي وي استاس بیمار على سفر نو یاوی په سفر باندې فائدته من ايام نو حرام پښمار دې د ورځې نورناوال الذين يطيقونه او په کسان باندې چې هغه طاقت لري د ورځې انفيدتون توام مسكين فديه ورکې توام مسكين دا پرې سوال دار دي چې فديه خو هغه څو چې طاقت دروږي نه لري او دل تا اللہ فرمائی چی طاقت اولا رو فی دی دی ورکی دی یو ماندارا شاولیلہ رو رحم اللہ فرمائی چی طاقت اولا رو نبید کے سر سایہ ورکی دا ماندارا علام ابن تیمیر رحم اللہ فرمائی چی طاقت در وجید اولا رو نماخام سا صداقی مالی موکا او گچر اقپلا دا طاقت دا عطاق یو تیقو با بیفعال لے پدیکی حمزل سلب الماخذر جنبیا ماندارا پاکستان باندې چراغونه طاقت سلب شوی دی مان شيخي فانی دی فيدي نو تو ام مسكينو فيدي بورکه تو ام مسكين دا هم اومنت تو واخرا چا چوکلا نیکي را وړه غوريته د پارا وان تسمو خيرلکم کجره تاسو ر جون سیدا وړه غره وي تاسو د پارا کجره تاسو په گئی روجا کی لوی خیر دی شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشو در رمضان دا غان میاش تا چې دی کېره قران نزول شروع شوه دی وهدل الناس ايده د پراده ټول خلکو فائدتي متقين اخ دي او بيناتهم من الهدى او واضح درایل دي د هدايت نو الفرقان او د فرق را واستلو کتاب دی حق او باطل جدا کوي <تصف> فما نشهد امن کومو شعرا پسو جهاز استاد صدي مياشتي کي مسافر نو فلي سمو د ديرو جه ديوني سي من كانا دی مريضن والا سفرن او سو جي بيمار په سفر باندې په باندې شمار دي دور زنور نا يريد الله بكم اليسر اراده کې الله په تااسبانې د ساتیا وله یري دو ب کومل اوسرا ارا نه کې په تااسبانې د ګرانیا اولی توک منله د دپاره چې تاسو پره کې شماره اولی توکب ب الله الله معهده کوم او د دپاره چې بړی بیر کې د الله پاغ طرریخه چې تاسوې خودونه کړی دا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کوم تشکو نو د دپاره چې تاسو شکرو با و ضااز حالکه ادی د اتخال ای دی یعنی په دیبانې سوال دارا را ځ د رو ژم یو پټ بعدت دی الله قم به خبر دی او ضااز سالکه ادې کله چېتهپوس کې ستاه بند گانان یادا یا دا ما چې زمابندګان ستانه زم ما په بارکه تطوس کئ نو مخ کې دروځي مسله ذکر شولا اداي اپټ عبادت دی کله چې تطوس کئ سانا زمابندګان زم ما په بارکه فیني خريب او يخين ناز نیز دي ما او جیو دعوت دای قبل ما دعا در دعا کونکي بلناد بلنه کونکي اجازه نکلا چې مارا بلي پېستجیبولی الله پ قبول تیادي و کې زماول یو مننو او ایمان د راړی په ما باندې الله هم ر شدون دی رپاره جد کا میاب شو تا قریب د الله صفت واې شو دی درېتونو کې یو دا مسکوور یاد دی بل لصورې هوو یو شپ تم یاد کې الله خریب شويدي بل لصورتې سبا کې پانزوستوم آیات کی اللہ تا صفت دا راغ لے په پا صورت دا نصرت الہی کی قریب راغ لے دے صورت بخارت دو سو چودہ کی صفت دا رحمت الہی تا رحمت نیز دی دے صورت آراب چپن نمبر آیات کی اقرق صفت هم راغ لے دے صورت قاب سول نمبر آیات کی او سور واخیہ آیت نمبر پچیسی کی اوحل لکم لیلت اسیام رفض ویلہ نسائیکم دروجی حکم و نوست متعلقات و احکام ذکر گئی رواری استعاصل پارا پشپید روجی کے او رفض ویلہ نسائیکم دشاوت خبر دخپلو بی بیانو اوه لبا سله کو د به جامللهستاسو د تاسو جاې د دوی دپاره پو د الله یخ نو تا سبا خیانل کې اچولی ی خپل فتاب به علیک پس میرببان وکه په تاصبانې بهافان کوم او اوکل <سؤال> ستاسوونهفل نه <عائم> باشر نه پس اوسا جون 13 و اي دي بيان سره ولټوي تاسو چې الله تاسو پر مقرر کړی او كلوا اشربو قري تاسو اس کې تاسو اتا تبين لكم الخير الذي يذو تر دې pore چا رشيت تاسو تا رمزه سپين او د مزي تور نه من الفجر د سبانه مردي صبح صادقه او سپين مزي وي دا غېنه صبح کاذب تور مزي وي که صحابيون هغه وو ترونه راغستيو د بالغ ځلان دی بیا غي خو دی تر څو تم پس بیا ګټل دي تور کمیا دي سپین کمیا دي نبی له سلام ته چکل ادا قص بیان کړه نبی له سلام انکل عریز القفا استرا سټ ست خور ډیر غټ دی څه مطلب دی مطلب دا رې چې الله کمی کناره ته تا تا تار ویلې دی تا غټول تار د سټ ځلان دی راګیر کبه با بالغ ځلان دی تاسو مره غټ سټ دی چتار اسمان کیناری د بالخ دلان دی راځي د مراه مدينه مراد اسمان کیناری دی او هغه د بالخ دلان دی ناراضي او هغه د چر چا د سټ دلان دی رازي نو هغه ډېر غټ سره او هټ سره ورغادي الله کریم فرمای فرمات موسیا ما بیا پرکه تاسو روجا درش په پوري او منز دیکي دي دی بیا نتا حال دار چ تاسو اعتکاف کوونکو کی جماعت نو کې دل کا حدود اللہ دا پولی دا اللہ دے فلا تقرب بوام پس منجی دیکی گئی دیتا پا ماتولو باندے کذالک آئیو بین اللہ آیاتی دا رنگی بیانی اللہ اقپلی آیاتنا دیر پارا لعلہم یتغون دیر پارا چې در جان بچی د خلاب دا اللہ نام سلورم قانون دارے پا نا ہے انل ارتشا در نظام د ملک نه ختم کئی ذګ چې کله رشوت ویننه اهله برشی غبا لوی حبسرو ګرځي نا اهل به وزیر اعظمو ګرځي نا اهل به ملک مو مشرو ګرځي درشوتو په دوکی دړاګي نظام ختم کړي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل او تدرو بها اله حکامه لتاکلوا فریقا من اموال الناس او خریدا تاسو مالو نه خپلو خپل میز کې په غلطو طریقو باندې راځي که وای تاسو د هټو د حاکمانو ته لتاکولو فریقنا د پرا چوخ لتاسو صحیح ساده مالونو د خلکو نه فریقن سمانه ده حصہ من اموال الناس لیسمه په ګنا باندې وان تم تارمو تاسو خپوي گئی پیسالونکان الاحلات پوزکستان پا باردن یاش دیکی، تاولی غٹیگی وڑا کی، ویا مابوآ دا وقتو ندی دا پارا خلکو دا حجو، نیشتر پا تاسبانی گنا دا زیرات لکوی کورونو تا ندنی کی، چی تازرازه کورونو تا دا شاگانونا، ولیکن نل برا منتقا لیکن نی کی دا غچارا چیری گی دا اللانا، آت او اتلکہ وہ ایک اور نتا د دروازہ نہ اللہ نہ وہ رہ گئی تیرا پارا چے تاسو کامیاب شئ اصلی داوا د حصي دارم او ځانګی پلا رضال الله کې دا که سان سرا یو قافلونکم چې تاسو را جنگیږي ولا تاته ذویت مکوي ان الله لا يحب المعتدين او یقینا الله ميننه کې زیاتی ان کو انګو زرا زیاده مکوی مانا زیاد کی بڑا مواج نئی موج مواج نئی معشومان مواج نئی مواج نئی دا کافر و کمزه چی موم دوی لرا و آخر دوی لرا دا کمزه نئی چی تاسو ویستلی و الفتنة تو اشد دو من القتل او شرک دا لیا گناہ دا دا قتلنا مواج نئی دوی لرا یا فتنہ مانا مومن په امتحان کیا چول تکلیب کیا او موجنی مجنگی گئی دوی سرا پا خوادہ مسجد حرام کی حتی یو قاتلوکم فی تردی جتا سرا دی دیکی جنگ شروع کی کچر دوی تا سرا جنگ شروع کو فاقتلو نو وجنی دوی کذالک جزاہو لکافرین دارنگی بدلدو کافرانو دام فینین تاو کچر دوی منشو پسیخین اللہ بخونکے محرو باندهیم او جنگ دوی سرا تردے پورے پاتی نشی او, او دوی دې سره تر دې پورې چې باقي پاتې نشي شرک په دنیا کې او يكون دینو لله او شي غلبد دین د الله تکفر خد نه دل نه دین غالب کې دل فینتاو کچر دې منشو فرعوا دوان الا الزالمین پس نشته رزيات بدل رزيات مگر په ظالمانو باندې اشعار الحرام او بشار الحرامي میاشتې د عزت چې خده د حجم محرم او جبو د سرور میاشتې نودي کې باید د جهاد منو په دو قتال منو دوی به چې کله مسلمان باندې لاس برشو که ک خیر ددي میاشتې په دی به د بل تاظیم وکو الله میاشتې د عزت په مقابله د میاشتو د عزت کې دیول حروماتو خصاس او عزتونونه ټول د بدلې و م نعمتدا علیکم پس از زیاتیو کو پتا سبان دی ن زیاتیو کې پد باندې زیاته مانا بدل از زیاتی ور کې به مسلماندا علیکم پسل دا زیاتی کړه پتا سبان دی او یې کې د الله نا پویش ان الله ماس متقین یقینا الله ملګره د متقینو ده او jihad د پر انفاق هم ضروری وی او خرج کې پر ارمان الله کې ولات القو بیدی کو ملت <متحدث> تلقام مغرض او خپل زانو نا خپل لاسونو باندې هلاکاتام اثره سي ذکر کړې دي بجمل اموال چمالونو جمع کوي او دین باندې نه لګي مغرض او خپل زانو نا خپل لاسونو باندې هلاکاتام واسینو نیکی کوي نه لا يحب الموسنين واې ملد جا ولو عمرره ته پوره کې ح عمره و نو تون ک چرې ګیر شوي تاسو او د سره منهدي پهڅه سان ووي تاسو ته د دی نه والله تلو خوروسه کو سرون سرونه خپل تر دی پورې چې رسېږې دي خپل ځای د حالاللیته او نن سه ټلفون نه چا هغه قربې اللاله بیا سر خرالی شي اما نه کانمن کوم مریضانو سوچوي تاسو نه بيماریا په دې باندې تکلیفې در سردنه دې دې را دروځينا آیا صدقه را او نسو کې قرباني ده فزا من چې پا تاسو د دشمن ناب شاج فيدا غ سلام عمره د حج سره په مست سره منو حاضر او پس اج ته آسان وي د قرباني نه او یجیدو چا چون مون دلہ قربانی نو فسیہو سلاست ییامو بسرو جیری درو رازی پاج کے وسم ات نزارہ جا تو او و رزی کلہ تاسو سو واپس تلک عشرتن کاملہ دلس دی پورا درے او خاصم لسویر چا دفترا تلک عشرت سو سمت لب دی شیخ عبدالسلام رحم الله فرمایل چی تلک آشرتونو دا لشولی کاملتونو چی پورا دی دارو جی سرا پا سواب کی دا اغا صدقی د قربانی سره په سواب کې پورا پورا دی دا حکمو دا پارا دا چاری جنوی احلو حیال دا حاضر د مسجد حرام سرام دا تمتو واتقو اللہ دا اللہ ناو یریگی وعالمو پویش ان الله شدید اللہ الحج و عشر و معلومات حج چلی دا سنیاش دی, دی دا شوال او زیقه دی او زلحج جان سالگی ورازی ده زلحجی چی دی او زیقه دی او الحج و عشر و جمع وطا پتبار دا اغلب سر ویدی دا او کله کل پتسنیب انم اطلاق د جمع کی الحجو و الحج و عشر و معلوماتو فمن فردا فی ان الحج پس په چاوانه جفرا شو پدې کې هاجو فلا ر فصا نبه پدې ته چما خبره کوي نبه قوت شاهوانی استعمالی ولاج دالا نبه قوت سبعي استعمالي فلاج او ما تفلوا من خيرن او جو تاسو د سنې کینا الله په دې پاګي باندي وتزودو د صراط او خيره فين الز خير زاد ی غینن غراض تو غنا غزان ساتل دید سوال نام تقوان مراد دل ته کسری د سوال نزان ساتل وتقونی یا وللالباب او زمانہ او یریږي خوندان او د خالص اغلنو نشته ګنا په تاسو باندې دا چولټه وي تاسو فضل طرف حضر تاسو نا مار تجارتو کې د حج نه فراغت نو ه چې راکوشي تاسو داه فاد نه یا دو الله د مزدلی سره هم یا دو الله لکه سرنګې چې تااسته خوود نه کړی دا و کوته من خبيله نه غال ل اگر کوئی تاسو مخکې د دی نه د ګم راحانونه بیا را کوشي د کم ځ نه چې خلک را کوزیېږي او بخ نه غواړی اید الله نه یخ الله بخورون کې میرو باې کلاچ پورکه تاسو احکام د هجو یادوي الله په شان د یادولو تاسو د خپل مشرانو بس ميله به لګولوا او د مشرانو مرسی به ویلي او شد ذکر یا زیاد د دینه پرادو لکه او من الناس به باز دخل کو نا اوس بي چا واه زمږه ربا راکه مونږه په دنیا کې سچ راکه او مالو پل آخرت من خلاق و نبیدر پر آخرت کسا بدلا بازی راجانو نا آغا سوگ دی شوائی زمانگارا براکی منگتا پا دی دنیا کی حسانا طاقت دا نیکئی پا آخرت کنت بدلا دا او بچ کی منگارا عذاب دا اورنا دا کسانه دوی دا پر ابرخی دی دا ایناجو دوی کلی دی والله زیسر حساب کتاب کو انکی دی یاد کې دی دا اللہ لرا پا اورد و شمار کلیشو کی یا لسمہ دول سما دیار لسما رزیل حجی پس چاہ جی تلوار اکلا دو رضو کی فلا اسما لئے پس نشت گنا پا او من ومن تاخرا سوچا چی رستوالیو کو دیار لسمی تا فلا اسما لئے لمن اتقا دا حکم دا پارا دا غچار چیری کی دا اللانا واتق اللہ ایرکوی دا اللانا وعلمو انکم الیتو شرون او پوه شو چې یخنه نه تااسهدي الله توور غونډشي دا بلخې ساجې کار کوي او من نې بعضې دا جیانونه اسوب دي چې تعجووب کې به غورځې تا له نا د د په بااتته جوندون یا کې کوواې الله له په بانې چېره د پلېدي وال داې د سخت جکړه لوي و دا تولله که چې د واړي یا مشر یا استاد خواندلار شی صحاف الارض کوشش کی پسمک کی دیرا پاره چے فساد کی پرزمک کی حالا کی د هرغو فصلنا نسلنا والله لا يحب الفساد الله محبت نک دی فساد حرام او د هر ستلاق پر زرانو بریم کی کړه چې ویلې شی دی حاجت اد الله نو يرګه اونې سې دل را عزت او په ګناه باندي بس کافریه دل را جانم اور مذہب وچونظام او بازي را جانن اغه سوق دی چې خرص کی زانق په لدار د لټول <سؤال> زاونتی از الله والله او رؤوفه بل عباد الله مه نهایت مهربان دي په خل باندې باندې یا ایه الذین امنو ندخلون بین شاء الله تعالی بیا سبا و اخر دعوانا الحمد رب العالمین